ez a beképzelt vándormadárok itt magán kívül nem érdekel semmi másban, meg csak folytja a szót? Mit keresik? Fialaj János vagyok. Itt fogadtak velem. Kíváncsi a helykeres és a jobbító szándék hajt. Elmegyek képzett árbozkos adóba. Egy óra, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválaszza a fontos a fontos talantól néhány témában, hogy abból aztán mindenki messzire vagy közelre mutató következtetést vonhasson le a saját magára, a saját életére és a saját történeteire vonatkozóan. Köreged kívánok, ha 2017. július 25-e ked van, az utcáról a munka zaja szűrődik be, anélkül, hogy a Bergendi együttest idézné meg itt. Zeneileg. Az első fél órában, ha van mit elmondaniuk, hozzászólniuk, egyebek 0614890999. Ez egy városi szám 0614890999, illetve 9, 9, 9 illetőleg 6 6 7 7 1 1 1. Hajrá, bátram! A második fél óra... Nélkülözni fogja betelefonálásokat. Ma a 2017. július 25-e van, és 2 perc elmúlott 9 óra az Ez nem lesz mérvadó, mint hogy az időjárás jelentés tekintetében vonatkozásában részére sem. Borult ég 18-20 fok. Ez a felkelt Jancsi fialajános János műsora. 06 9 099 9 és 0630. 677 -1 -1 6 7 egy egy hat egy 1 9 óra mulott, három perccel. Közben zenei szerkeztek, az nagyjából ennyi időt volna. Tegnapi hír, hogy nálunk mikor tették közzé, legyen közömbös minden esetre, biztos, hogy nem 11 óra 59 perckor. A templomhegyi válságot péntekig meg kell oldani, mondta az ENSZ. Nikolai Mladenov sürgette a biztonsági tanács tagjait, hogy használják befolyását izrael és a palesztinokkal a nyugalom helyreállítása érdekében. Pénteki meg kell oldani ezt a válságot, hogy elkerüljék az erőszak fokozódását, közölte hétfőn a közel-keleti ENS küldött. Rendkívül fontos, hogy a jelegi válság megoldása hét péntekiig megtörténjen, mondta az ENSZ biztonsági tanácsának tájékoztatása után, amely zárt ajtók mögött ülésezett. Felhívta a figyelmet a fokozódó veszélyekre, amelyek túlmutatnak Izrael határain. Az előzmény, hogy Izrael múlt vasárnap, tehát nem most, hanem még előző vasárnap fémdetektorokat helyezett el a templomhelyre, azt követően, hogy két izraeli katonát megöltek. Olyan fegyvereket használtak, amelyekről azt állították, hogy a templomhegyi mecset behelyezték el, azt onnan kivéve használták a palesztinok. A fényzetörös kapuk elhelyezése okán a palesztinok tiltakoztak. Péntek óta öt palesztint öltek meg, és több százan sebesültek meg az új biztonságintézkedések miatt, illetőleg a biztonsági intézkedések okozta a feszült helyzet okán. Későpintek este a múlt hét egy palesztin terősta halára szúrta a szalomon család három tagját a halámis Ciszjordánai településen illetőleg a zavargások során három palesztin halt meg. Egyiptom Franciaország és Svédország felkérte a biztonsági tanács ülését hogy járjon el az ügyben. Nagyon fontos, hogy a státuszkó megmaradjon, Jeruzsálemben mondta a bolgár politikus. A tanács előtti találkozó előtt az Egyesült Nemzetek Izraeli Nagykövete Denny Denon elmondta az újságíróknak, hogy arra törekszik, hogy megnyugtassa a helyzetet Jeruzsálemben, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a biztonság fenntartható legyen a templomhegyen. Ez követően természetesen nyilvileg a hangulat befolyásolása érdekében a Salomon család kiírtásának, megölésének történetét idézte fel videóbejátszásokkal a nagykövet. Nem maradt hatástalan az ENSZ biztonsági tanácsának ez a döntése. Az izraeli biztonsági is északa úgy döntött, hogy a jeruzsállami mecsetek terére vezető utakról eltávolítják a filmdetektoros kapukat, amelyek felállítással feldühítette a muszlimokat. A kabinett kedrevíradó éjjel jelentette be, hogy a detektoros kapuk helyett más, fejlettebb technológiát fognak alkalmazni, amelynek felszerelése tudtommal nagyjából 100 millió ékelbe fog kerülni a a sékel árfolyama most való 71-72 forint körül lehet. Az izraeli média korában azt jelentette, hogy nagy felbontásuk, a takarásban lévő tárgyak érzékelésére is képes kamerák válthatják fel az eledőrző kapukat. A kabinet hétfőn több órán át tanácskozott a témáról, nem függetlenül az ez biztonsági tanács döntésétől. A döntése szerint a terv megvalósításáig az izraeli hatóságok fokozzák a biztonsági erők jelenlétét a szent hely körül, amit nehéz lesz fokozni, mert személyes tapasztalatom szerint ott már annyi katona van, hogy jóformán többen vannak, mint a lakosok. Az EPI amerikai hídügynökség már a bejelentés előtt közített olyan képeket, amelyekkel látszott, hogy munkások érkeznek a helyszíre a biztonsági kapuk leszerelésére. A Euronews nézve, önök Euronews megjelentést hallottak, ezt önök is láthatják. Az izraeli média hétfői beszámolói szerint a lépés összefügg az izrael jordániai nagykövetségén vasárnap történt haos incidens rendezésével. És itt következik egy olyan kurfli elnézést a kifejezésért, amely magának a politikának és a hétköznapi életünk létezésének, az összes napos és árnyoldalát bemutatja. Tárnap Helyszalán András beszédéből idéztem azt, hogy értékeinket ne írják felül érdekeink. Helyszállár András ezen mondata általában igaz, és tegnap ezt hangoztatta és a most következő történet azonban azt mutatja, hogy ez nem mindig működik, de félre a fölös beszéddel is a lényeg. Az incidens miatt, amely Ammanban történt, amelyben egy izraeli biztonsági őr agyonlőtt két jordani, jordániai férfit, az izraeli kormány azonnal evakuálni akarta a nagykövetség minden dolgozóját, mert attól tartott, itt hétfejestőről van szó, hogy Ammanban zavargásokhoz a követségek épületének, egy másodpercnek várjanak, ez vasárnap este történt. Tehát ez, ez, ez még vasárnap történt. Erről a tegnapi műsorban beszámolhattam volna, ha tudtam volna, de nem tudtam. Az incidens miért, amelyben egy izraeli biztonsági őr két jordániai férfit. Az izraeli kormány azonnal evakuálni akarta a nagykövetség minden dolgozóját, mert attól tartott, hogy amában zavargásokhoz az Jordánia fővárosa a követség épületének megtámadásához vezetnek a történetek. A Jordánia azonban ragaszkodott ahhoz, hogy ő csak a nyomozás lezárulta, után távozhat az országból. Az izraeli média értesülései szerint az ígyben olyan kompromisszum rajzolódott ki. Kompromisszum. Értek, értékek és érdekek, mondom én, amelynek értelmében Jordánia hozzájárult a biztonsági ör hazamenekítéséhez. Izrael viszont cserében vállalta a Jeruzsálemben konfliktus forrásává vált fémdetektorok eltávolítását. Hírügynökségek az este azt jelentették, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és második Abdallah király Jordánia közvetlenül tárgyalt egymással és telefonos megbeszélésükön a Hsemét uralkodó azonnal intézkedéseket sürgetett Izrael Izraeltől, a mecset körül is stabilitás helyreállítására, külön kitérve a biztonságok kapuk eltávolításának szükségességére, ne felejtsék el, hogy a VAF okán, Jordánia az, aki illetve ami intézkedhet a templom hegyi életet, illetően, vallás életet illetően független attól, hogy az illetve nem függetlattól, de ebben nem elveszve, hogy ez mennyire terjed ki az ottani konkrét biztonság intézkedések megtételére, de a vallási életfelügyelete a vakfalá tartozik, és a vakfot pedig Jordánia irányítja függetlattól, hogy Jeruzsálem Izrael területe, vagy sem Izrael és a muzulmán országok viszonya az elmúlt napokban rendkívül feszülté vált a biztonsági kapuk és térfigyelő kamerák miatt, amelyeket a hatóságok Jeruzsálem úvárosában a meccsetek terére vezető utakon állítottak fel. Nemrég miután ott palesztin támadók tíz napja megöltek két rendőrt. Jordánia vasárnap azzal a kérésre fordult az arab országokhoz, hogy sürgősen tartsanak külügyministeri a Jeruzsámi helyzet megvitatására. A zsidók által a templomhelynek nevezett meccsetek terén áll az iszlám harmadik legszentebb létesítménye, az Alaksza mesett, de a tére zsidó vallás számára is kémelkedő, fontos, mert az ókorban itt állt az ő legszentebb helyük, a Jeruzsálemi szenté. Izrael az 1967-es háborúban elfoglalta a Kelet Jeruzsálemet, az Alaksza meccset környék azonban a történelmi megállapodások értelmében Jordánia gondnokság alá került, és a szent hely körüli békét a kényes státuszkó megőrzésével igyekeznek biztosítani. Egy ember kimenekítése okán látják, mi minden következhet be, hogyha egyébként a hírügynökségek értesülései megfelelőek. 061 489 099 és hat Mit érdemel az a bűnös, akinek záloga? A Veszprémé járás és nyomozóügyési foglalkozás körében elkövetett gondotlan veszélyeztetés védsége miatt emelt vádat öt személlyel szemben egy présgép szabálytalan áthelyezése miatt, amelyek a munkavégzés során az egyik dolgozó lábfejére esett. A vádiratban foglaltak szerint a telepít cég minőség ellenőre, Ismerkedjünk meg ezzel a minőségellenőrrel, legalábbis ezen eset okán. 2016. decemberében, tehát nagyjából fél évvel ezelőtt utasítási jogkörét túllépve egy minőségellenőr a munkavédelmi szabályok megszegésével két munkatársat arra utasított, hogy egy 350 kilós plisgépet új helyre vigyenek. A két férfinak a különleges szakértelmet és gyakorlatot igényre feladathoz nem volt kellő ismerete, ennek ellenére a munkát megkezdték. Hogy miért meg, szintén meg lehetne kérdezni tőlük. Ha a dolgozók azonban a précsgép túlbillenésével nem számoltak, amely az emelés során a villamos elosztó szekrények ezett, és ott szikrázni kezdett. Ezt úgy többé kevésbé el tudják képzelni? Olvasom tovább. A cég egy másik minőségellenőre ekkor, tehát ott minőségellenőrök viszonylag nagy számban tartózkodtak, az üzemcsarnakot áramtalanította és megtiltotta, hogy a felbillent présgéphez bárki hozzányúljon. Az áthelyezést elrendelő minőségellenőre azonban, hogy ők egymással, ez a két minőségellenőre ezek hierarhiában voltak egymással, nem tudom, de minden esetre a történt, történt szerint az egyes számú ekkor a történtek ellenére utasítási jogkörét ismét túllépve a gépet megbozdító két munkatársán túl, további két dolgozót is arra utasított, hogy a plészsgébet emeljék le az elosztó szekrényről és állítsák fel. Imáron négy dolgozó a feladat elvégzése előtt a nagy gép stabilitásáról, alátámasztásáról nem gondoskodott, illetve nem gondoskodtak, nem számoltak azzal sem, hogy ez bármelyik irányba elbillenhet, és ezzel saját és munkatársaik életét, testépségét is közvetlen veszélynek teszik ki. A ezért mulasztások miatt a földre zuhant, mert hárman el tudtak ugrani, egy társunknak azonban a lápbejér esett, aki emiatt 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Most már csak az a kérdés, hogyha egyébként nem szenvedett volna 8 napon túl gyógyuló sérülést, tehát ennek a történetnek ilyen jellegű vége nem lett volna, akkor az önök véleménye szerint mit érdemel az a bűnös, akinek záloga virtuálisan a kezünkben van? 4890999 ez egy városi szám 061-489 0999 valamint 0630, ez tehát egy mobil szem. 677-1161 figyelek ha van mire zenei szerkeztek és talán sikerül rá. Ami gondolkodnak, megosztok Önökkel egy másik történetet. Tudják, a vakok azért szeretik a sós kiflit, mert ahány kifli, annyi mese. Sose értettem, hogy különböző ügyészségeknek hogyan kerültem a sajtó levelezésébe, de néha van ennek előnye. Most átmentünk a Sobogy megyei főügyészségre. A Somogy megyei főügyészség az alábbi történettel kínált meg, én pedig önöket. A Siófoki járásügyészség lopás büntette miatt emelt vádat egy 23 éves férfivel és hat társával szemben, mert a fiútársai felbújtására az apjától ellopott 25 millió forintot. Most egy Balaton közeli településen vagyunk, ahol egy... A fiatal férfi baráti társaságban megemlítette, hogy az apja az otthonukban nagyobb összegű készpénzt tart. Ekkor a barátai elhatározták, hogy a pénzei részét megszerzik, ebbe vonták be a külföldön prostituálként dolgozó ismerősüket. 2016 év végén a külföldről hazalátogató nő elhítette a fiúval, hogy vonzódik hozzá, és párkapcsolatot szeretne vele létesíteni. Társak pedig valótlanul arról tájékoztatták, hogy a nő egyiküknek 5 millió forinttal tartozik. A fiatal férfi akarta, a, a párkapcsolat reményében ki akarta fizetni a nő tartozását, ezért az apja garázsában elásott pénzből, ellopott mintegy 7 millió forintot. Magyarul előtte még egy kicsit kiásta, ami teljes egészében átadott a társainak. Ezután a Kaposvára költözött egy albéletbe azért, hogy a szülői elő majd 2017 elején ugyancsak a barátai rábeszélésére ellopta a garázsból apja további pénzét is, csak nem 18 millió forintot. Tehát ezek szerint a szülők olyan nagyon nem változtattak a pénzen, illetve hát könnyen lehetséges, hogy valahogy megtudta a fiú, hogy a maradék rész az nem elásva van, hanem berakták a garázsba, de erre a megyei Főügyészség részleteket nem árul el. Az ügyészség a fiatal férfival és a cselekmény utáni rejtőzködésében segítséget nyújtó, illetve kisebb cselekvőséget válló három társával szemben felfüggesztett, míg a cselekményt kitervelő és arra a fiúra rábeszélő előzetes letartóztatásban lévő további három társával szemben hajtadó szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Itt szólnak hozzak? végül engedjenek meg, hogy a vizes vb kapcsolódóan is elmeséljek egy hírt, miközben természetesen a legfontosabb az, hát a legfontosabb. A legfontosabb, nem tudom, hogy micsoda. Mi magyarok örülünk, hosszúkatinka aranyérmének, vagy mi magyarok közül, sokan mi magyarok örülünk, függetle attól, hogy a sportkommentátor egy eredményhirdetés kapcsán azt mondta, hogy hát ennek most nagy jelentőséget ne tulajdonítsunk, hiszen nekünk itt most hosszú a győzelmének kell örülni, és azt kell megvárni, hogy az ő nyakába akaszthassa, akkor még nem tudtuk, hogy Balogh Zoltán bonyolult nevű miniszter az aranyérmet, van ebben az egész úszó világbajnokságban valami, hogy hajrá magyarok, a világ meg le van szaharva a 14 éven nem való, de hát édes Istenem, ez általában úszó vizes világbajnokságokon kívül is így szokott lenni. Ha gondolják, kommentálhatják az alábbi hírt, ha nem, akkor pedig ne tegyék. Rövidesen felhívom Császi Zsoltot, akivel sorozatunk második része következik. Bucsi Levente 2017. július 24-e, hétfő négy óra, 20 perc, magyar nemzet. A nép egy emberként követeli, hogy engedjék be a Duna Arena ure, üresen maradt helyére. Úszó világversenyeken az átlagosnál nagyobb érdeklődés övezte a Duna Arena első napi programját. Nincs még egy olyan vizes világbajnokság, ahol egy nyitónapi selejtezős programot 10 és fél megnéznek, tudta meg a hivatalos nézőszámos szánta hivától, tudta meg Bucsi Levente. Szántó Évától a vb szervező cég ügyvezetőjétől a döntős program előtt. Kicsit persze zavarta őt, mármint Bucsi Leventét, hogy illet nem volt telt ház, mert jó sok cimbi van, így ő, aki nem 35 ezerért, nem 35 ezerért azért beülne a fina luxus vendégek által szabadon hagyott helyekre. Aztán várta az estét Bucsi Levente, mert gondolta, hogy egy bőférházas elétezőt déletből ki lehet hozni egy terházas estét. Hát nem lehetett ásítozott a több ezer fehér szék este is, főként az alsó bip lelátó részeken a nép pedig mind agresszívebben követelte, hogy engedjék be hogy A nép hogyan követelte ezt agresszíven, azt nem tudom, de ő ezt állítja, és azt kell, hogy mondja, illetve ezt állítja Bucsi levent, hogy teljesen igazuk van. Bár Borsa Miklós az híradós, aki egy nagyon érdekes személy volt, én kerestem őt, ugye ő az a híradós, akit megvertek, és aki aztán eltűnt a Magyar televízióból, hogy aztán a biznes világbajnokságnak valamiféle sajtó szóvivőjeként, vagy nem tudom miképpen térjen vissza. Bár Borsa Miklós már vázolta, hogy miként tölthetők fel a fokhias lelátói helyek, mindenki menjen ki és vegyen a helyszínen, a Finál által a közönség számára visszaküldött tiszteletjegyekből, vagy az emberek nem hallották meg az üzit, ez kizárt, vagy valami más probléma van, de egy száz és ezer szék maradjon nélkül, ez magyar majdnem, hogy felháborító, így Bucsi Levente. A megfejtés az lett, hogy Fina, illetve a szervezők annyira kiengedték rengeteg jelsorsát a kezük közül, hogy már nem tudják visszaszerezni akarják sem. A legjobb lett volna a vip jegyeket is személyes átvételhez kötni, és akkor a rendezvény kezdődte előtt mondjuk 15 percet odadni a népnek pénzért a maradékot, Szóval hékás, így bucsú levente a magyar nemzetben, ez így egy stílus. Van egy javaslatom, ha a kezdéskor van még ezer szabad hely, legalább 200-300 ellenőrző szurkoló tessék kintről beengedni. Mi az, hogy ellenőző szurkoló, azt megint nem tudom. Igen, pénzért, bízva a bajom maradik 700 távol maradó jegytulat, mégis eljön, nem jön el. Színházban működik, nem volt még ellene tüntetés sem, de a szurkolók a versenyekért vannak, a versenyek pedig a szurkolókért 061 egy. 4 9 0 9 9 9, és 0 6 6 7 7 1 1 1. Ne legyenek, vagy legyenek üres székek a Duna arénában ezentúl is. Figyelek, ha van mire Ez ügyben, vagy bármilyen más ügyben 061 és egy 3677 1161 5,5 perc múlva felhívom Császi Zsoltot. Ez a békeltes történet is megérne egy felkelt Jancsis mesét, de időkorlátok okán 06148909999 és 0636771161. Sászi Zsolt, második rész. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondta, szó szerint nem emlékszem rá, hogy árvák maradtak a Bibó kollégiumban, és ez egy érdekes történet, de akkor nevezetesen tegnap már több szót nem vesztegettünk erre. Hogyan lettek politikai árvák? De egyébként ez azt jelentette, hogy a a régi öreg tapasztalatszakkolégista generáció a fidesz -el együtt elment a kollégiumból 88 nyarán, már 88 március 30-án alakult a Fidesz, és a fiatalabbak meg a politikában nem annyira aktívan foglalkozók maradtak ott, és akkor volt egy rendkívül erős ellentét a kollégiumon belül, hogy kell -e ezt a társadalmi szerepvállalást csidálni, mint amit a a kollégium korábban csidált, és ami végül is a Fidesz katapultálta, megszülte, vagy pedig úgymond, de legyen is terél csak a joggal foglalkozó ilyen tudományos műhely, ami, ami nem foglalkozik olyan érdembe a társadalmi iszonyabb. Terep nem volt részletesen szó, és természetesen továbbra sem kell minden kérdésemre válaszolnia, de a szülei, illetve az ön politikai irányultságáról 80-as évek második felében vagyunk, de nem a 80-as évekre, korlátozódik önmagában a kérdés, akar -e erre kitérni? Nem, nem folytattunk politikai terékesket, pont azért, mert hogy a rendszer nem olyan volt, amivel úgy nagyjából egyetértettünk volna, viszont azt lehetett értékelni, hogy volt egy ilyen úgynevező békebeli állapot, tehát 80-as években azért nem az 50-as éveknek a terrorja volt a Országban, tehát ugye békés egymás mellett élés volt a hatalom és a társadalom között, utólag visszatekintve ez egy békés időszak, és, és akkor így próbáltunk érdekelni. de pártag nem volt a családban, állami vezető nem volt, orvosok voltak, mérnökök igazából, tehát a szakmai értelmiségi szinteken voltak pozícióban, de ilyen politikai vagy közeleti pozíció, senki nem töltött 90-es évek elején járunk, legelején. Akkor meg jött a rendszerváltás, és hát nekem adatot meg az a szerencse, vagy szerencsétlenség, ki tudja most már, hogy hát a kollégiumi történet lezárva volt egy elégi zárás, úgy csatlakoztam a régi kollégista társakhoz a kideszrakciónál, és akkor ott, mint szakértőként, vagy magam a szakértőnek tartók és fiatal jogászként hát a, a munkájukban. Van olyan forrás, amely feltünteti önt Fidesz szóvivőként, ön volt Fidesz szóvívő? Igen, hát a Fidesz szóvívőség akkor nem egy mostani értem szóvivőséget szóvívőséget jelentett, hanem az volt a, a kollektív vezetésnek a megnevezése, tehát szóvívők voltak ekkoriban és 90 őszén volt egy váltás a budapesti vezetésbe akkor már nem is tudom, hét vagy 9 fővel felállt egy új vezetőség a Fidesz részről. Budapesten és ennek voltam az egyik tagja. Ekkor még nem volt elnöki rendszer, tehát ilyen kollektív vezetés volt, nem volt egy személyes vezető. Meddig maradt ebben a, a társasággal és meddig volt kenyérkereső foglalkozása a Fidesz frakció, illetve maga a párt? Hát 92-ig tehát akkor már lehetett látni, hogy a Fideszbe alapvető változások mennek végbe, és ezzel ellen, amit tudtam, én igyekeztem megtenni részint publikációkkal, részint politikai tevékenységgel. Milyen akkor... publikációkkal? Hát a Fidesz Pressbe, ott volt egy rovaton is, meg egy nagyon jó kis a jött és Tamás vezetésével, és ez két hetente jelent meg. A kicsit a párt belső ellenzékihez tartozott. Egy idő után a kövér László egy közékszakai műnevelő tanár próbálta ezt de ez nem ment, aztán utána leváltották a szerkesztőséget, és az új vezetés néven a problémákkal küzdködni a kövérnek, hogy tenzúrázzam vagy sem, ezt megtette a szerkesztőség. És, hát egy 93... Mennyire volt az akkori Császé volt egy fiatal forrófejű már. Most nem kezdtem el matekozni, de ön nagyjából egy ilyen 22-23 éves júlájtett akkor. Nem, mert hát, mivel később kezdtem az egyetemet, tehát én 26 évesen fejeztem be, 25-26 évesen, kezdtem fideszezni úgymond újra, és hát alapvetően a törvégezési munkába vettem részt, és plusz vannak a publikációk, amibe próbáltam egy kicsit a, a az álláspontomat kifejteni, vagy azokhoz csatlakozni. Így utólag mennyire igazolta visszajönt az élet átlányzai meg föl kifejezést? Vettem egyben egybe, sajnos. Tehát volt egy a mondásom, amit nem tudom, hogy olvasta meg valahol, vagy magam találtam ki őszintén szóval, ami arról szólt, hogy jobban szeretnék élni egy rosszul szervezett demokráciába, mint egy jól szervezett diktatúrába. És, az mennyire volt önnek ott akkor egy kvázi baráti társasága, vagy ez egy brancs volt, bár egy brancs is... Ez egy is... politikai szövetség volt, hiszen a, úgymond a Fodor tábor, hát nem kellett. Nem most én arról beszélek, hogy milyen emberi kapcsolatok voltak ott. Azért, azok jók voltak, tehát mondjuk nekem, meg az Ádert ott ismertem, meg a frakcionális, meg az ő stílusa volt a legszimpatikusabb, a kövérrel is nagyon jó viszonyban voltam, tehát akkor nagyon komoly elkölcsi problémák léptek fel a kollégiumban, hogy azért sem ilyen lopásügyek kerültek elő, és ezt a kollégium közgyűlés vette napi és hát ez egy nagyon érdekes éjszakai ürés volt, mert az egyik főszereplőből később miniszter lett, nem azok közül, aki számon kérte a lopást, hanem, aki ezt elkövette. Akkor ezt a kivérnek elmondtam, és eléggé ki volt akadva, hiszen az és sokkal kevesebbért és sokkal drasztikusabban lépte fel, mondva, hogy a a kollégium tisztasága az nem tűri el, hogy bármilyen módon visszaéljenek a közösségi jogosítványokkal egyesek, vagy szégyet hozzanak a kollégiumra. Utána ez megváltozott a nyelv szerint, tehát inkább most már alkalmasági feltétel az, ha valaki valami csúnyaságot csinál, és aki meg számon kérje a lopásokat, az meg esetleg vádokra a találja magát. Jó, most ugye nagyon ugrottunk időben. Igen. Uh, uh, hova vezetett az útja innen? Akkor elkezdtem dolgozni, tehát napi 8 órában bejárni egy hivatalba, ez volt az állami vagy Itt álljunk meg egy pillanatra, uh, sok kritika és sok szó írja a ház elejét a fidesz kapcsolatban, de néha más... Uh, rendszerváltó politikusokkal kapcsolatban is, ugye a rendszerváltás annyiban tartozik ide, hogy nem tették ki a lábukat a parlamentből, hogy soha pénzkereső foglalkozással Igen. nem foglalkoztak, vagy nem volt ilyen foglalkozásuk, hogy elkerüljem a szóismétlést. Ebből adódóan, vagy ennek okán, vagy emiatt viszonylag a kevés tapasztalatuk az életről, amivel kapcsolatban én itt nem nagyon szeretnék megnyilvánulni ön, aki ott akkor elhagyta ezt a szférát, és abban az értelemben, ahogy ott volt, soha többet nem tért. Igen, játmányi időszak, amikor soros alapítványi ösztöndíjjal úgymond kutattak, de ez is inkább egy ilyen hivatásos politikusi tevékenység volt. Tehát a való világban az, hogy az embernek dolgoznia kell, egy hivatalba járni, ahol van egy rend, van főnökkel, vannak feladatok, azt meg kell csinálni, nem parancsolgatással kezdjük a, az életet, hanem engedelmessége, alkalmazkodással, ez, ez kimaradt. És sajnos a mostani hatalomgyakorlásoknak is az egyik, hát hogy is mondjam, csak rendszer hibája, hogy megszokták azt, hogy parancsoljanak. Azt viszont... Vagy a régi katonik, Csak azt szokták vagyok? meg, vagy megszoktak mást is? Csak gondolkodom közben. Hát, ö, hát hogy mennyire hermetikus az a világ, amiről egyfolytában beszél a nép, és úgy beszélnek nagyjából róla, mint hogyha valamilyen tárló mögötti tárgy lenne, amihez ő, mint múzeumi látogató soha se férhetne hozzá. Hát nem is múzeum, inkább ez egy üzleti, politikai üzleti vállalkozássá vált, és ahol a, az ideológia mindegy ilyen üzleti... De ezt a 90-es években ő már belelátta, vagy ez akkor beleláthatatlan volt? Hát várható volt, ugye ebben volt a tiszti kaszinós történet, sokat már nem emlékeznek, el 92-ben az MDF-el a legnagyobb kormánypárttal, a legaktívabb ellenzéki párt, vagy a legzadikásabb ellenzéki párt e, e, seftelt. És akkor ez kiderült, és akkor páran kérdeztük a viktor kérdeztük hogy mégis ez micsoda, és azt mondta, hogy hát ez az ára annak, hogy a független legyen anyagilag a Fidesz, ami egy érdekes álláspont. Önt hatalom pénz mennyire csábította az élete folyamán? Tessék! Önt pénz hatalom mennyire csábította az élete folyamán? Hát remélem nem nem nagyon ez hadnaít ítél, én itt meg, a... mennyire számít gazdag a embernek Nem volt volna, be, de azt sem lett volna módom, hogy ennért komolyan karrierfutóbe ő szénére csap. köznyelv van. alapján Ön egy gazdag ember vagy nem? Beszik? Köznyelv alapján valapján anyagi helyzetét tekintve még egyszer nem kell, hogy válaszoljon a, a kérdésre, de egy... A mostani vagy amikor még dolgozni tudott? Amikor dolgozni tudott? Hát akkor inkább azt mondom, hogy jó módon, Jó mód, tehát a sőtet, napi megérdési volt nem voltak viszont tehát elég szép és komoly feladatokat végzett az ember, amit mondjuk a vizet szérába három négyszeres fizetéssel dotáltak volna, viszont a többszöröset kerestem de állami alkalmazott. Az szóval tehát a 90-es években valahol 93-94 környéken járunk? És hova van? Nem ment? még 92, tehát 92-ben kezdve dolgozni, de a vízben, amikor már láttam azt, hogy itt a Fideszben nem valószínű, hogy én tartósan tudok működni. Egy évvel később léptem ki, és akkor elkezdett az ember egy Lépett ki a honnan? Tessék? Lépett ki a honnan? A Fideszből, tehát 93. decemberében, amikor a Fodor féle ellenállás. Tehát, hogy Fidesz tag volt, aztán megszűnt a pártagság. Igen, igen, kiléptem. Uh -huh. Kiléptem, de azok között tartoztam, akiket még visszahívtak. Tehát, hogy talán elmondhatom, hogy volt némi respektem. És mikor, híva, mikor hívták vissza? Hát, hogy maradjak még a... Jaj, hogy közvetlen utána. Igen, igen, igen, 94 elején. Szóval, hogy hova barátom maradt bent, tehát nem lehet, hogy fehére-feketén lefesteni a dolgokat, hiszen csomó olyan barátom benn maradt, hogy úgy gondolta, hogy érdemes még belülről. Épp az előbb kérdeztem, igazi barátokról van szó? Ö, nem, inkább azt mondanám, ez nagyon nehéz kérdés, mert ki az igazi barát. Nem nehéz mondanám, kérdés, azt az ember szervantal után szabadon tudja. De a saját ifjúságából adódóan tudja, ön pedig akkor még egy ifjú ember, 26 éves, de ez nem egy öreg ember, egy 26 éves rác, vagy 26 éves fiatal ember, még úgy barátkozik, ahogy tavassal... Hát a, a, akkor is, igen, barátok. Barátok és közös világképpen rendeköző emberek voltunk. Egyrészt úgy gondolt hogy próbál még maradni. Ezek közül majdnem mindenki aztán később kirostálódott, vagy pedig felörölték. A, a történelmi folyamatok, tehát nem bántam meg, hogy ezt megléptem, de az, hogy megléptem, lényegében a korábbi 5-6 évnyi munkámat kidobtam az ablakon. Hát nem dobta ki az ablakon, valami megszűnt, és valami nem tudott folytatódni, de hogy kidobta az ablakon, a szónak abban az értelmében, hogy egy bizonyos pályát nem folytatott. Hát igen, mondjuk a pozíciót, vagy a helyzeti előnyt, azt feladtam, a tudáshoz megmaradt valamit. Erről van szó, óvatal. És akkor nézzük, hogy az útelágazás hova vezetett. Akkor elkezdett az ember egy úgymond szakmai pályafutást folytatni, úgy, hogy kezdtem lent, tehát nem vezetőként, hanem és a normális módon pályakezdőként egy alacsony beosztásba elkezdtem dolgozni az állami vazgynökségnél, ami egy nagyon Érdekes hely volt akkor, és nagyon fontos hely, Ugye, bár a gazdasági rendszerváltásnak volt ez a, a szintere. Itt tettük meg azt, hogy a régi állami struktúrát, gazdasági struktúrát átalakítottuk egy, egy polgári kapitalista struktúrát, az állami vállalatok, gazdasági társaságok lettek, és azokat próbáltuk privatizálni, úgy, hogy a magántulajdon kerüljön többségbe a korábbi állami tulajdonhoz képes, hiszen a socialisztán a nevezetés megbukott társadalmi rendelkezésnek az az alap, és az állami tulajdon mindent vitt, ez a ismerős a mostani e, időkből, és ez megbukott. Tehát nem volt képes, és eljött a kapitalizmus, ami... A kísértettem meg, hogy átüljön a másik oldalra már az, aki valamilyen hitelrévén privatizálni tud. Hogy érteni a másik oldalra? Hát aki... Ja, igen, a privatizáció... Igen, igen, igen. Nem, nem, pár kollégám lehet, hogy okosabbak voltak nálam, ezt megtették, és, és akkor gyorsan... Ez bátorság, alkat vagy C? Alkat, alkat. Tehát az a közöleti aktivitás még meg volt, mert úgy gondoltam, hogy valamit uh -huh. életársal, folyamatot szolgálok ezáltal. Tehát amit a Fideszbe kezdtem, azt úgy gondoltam, hogy folytatom. Ez hány év volt? Ember, nem mindegy, hogy van fizetése, hogy meg tud élni, meg jól tud megélni, nem azt mondom, hogy ezek szempontok de nem az ott az első ödleges, hogy vagyon mm -hmm. vagyont tudnék összetetni. Hány év volt ez? Ez az átmeneti időszak? Nem, ott az ávin uh, Hát ez... Uh, lényegében az egész pályán, mert utána az ÁVIN-nek lettek, tehát ez az álmai vagyonkezelési pályán voltam addig, amíg uh, a lényegében az ezt meg nem szüntette, és az 2010-án az elszámoltatás nem indult. Tehát 92-től 2010-ig, kisebb ítérőkkel. Hát akkor lássuk neki, aztán meglátjuk, hogy mikor folytatjuk, uh, nagy valószínűséggel holnap után, de akkor most akkor haladjunk. Ott vagyunk tehát 93-ban, 2010-ben megszűnik, 17 év. Azért az gombózból is sok, ahogy sokták mondani, legyen szíves néhány, vagy akár az összes grádicsot említse meg. Tehát kezdtem uh, tanácsosként... Uh, és foglalkoztam az állami vállalatoknak az átalakításával. Akkor önnek már volt szakvizsgája? Nem, a szakvizsgát a, az ÁB-be betettem le, illetve akkor már APVRT volt, uh -huh. a 90-től alakult meg az apvrt t -e Volt egy időszak, azt az egyetem után, egy fél éve Bécsbe. Ezt említette a, tegnap. De bocsánat. És akkor utána elkezdtem a 92. decemberében az ÁVI-t, és 93. tavasszal meg az egyetemet, ezt is mondtam tegnap. Akkor az abi visszatérve, utána átértem a jogi igazgatóságra, egy privatizációs szerződéseket csináltam jogtanácsosként, és utána az AB megszűnt, és létrejött az APVRT belőle, ez lett a jogutódja. Itt az apvrt től a tőkepiacigazgatóságon dolgoztam itt. Közben ugrottunk a... ugye egy kormányváltást, Igen, mennyire old, volt kormány. evidens az, hogy egy olyan fiatal ember, mint ön, aki azon a területen ki tudja, milyen beosztásban van, maradhat, vagy az akkor nem volt, Bár nem volt kérdés? Nem volt kérdés. Nem volt kérdés. Egyrészt nem volt a másrészt viszont... Egy érdekességet hadd mondjak, hogy én 93-ban az egyetemen elkezdtem egy programot csidálni a határon túli magyar joghallgatókkal felvenni a kapcsolatot. Tehát a hallgatóimat elvittem a Pozsonyba, és egy, ez egy rendszeres program volt. Mássak persze, hát, le, milyen hallgatóit, mert ez a rész viszont kimaradt? Tessék? Ez a rész kimaradt, itt valami oktatásról van szó? Hát ez egy ilyen kapcsolatfelvétel volt, amiről később a nyári egyetem is lett, ez arról szólt, hogy mennyi ilyen De Ő azt mondja, hogy a hallgatóit, hát az azt jelenti, hogy valamilyen oktatást hát folytat. -e, amit mondtam, a jogi karon elkezdtem 90-ben tavaly szánt Igen, ez jár. Ne, ne, igaza van, igaza van, igaza van, igaza... igen. Ez a névész tanás tanszék. Igen, és igen. Akkor ez egy bónusz volt a hallgatóimnak, hogy menjünk el tovább. Ez a meghívás, ez valójában minek szólt? Tehát, hogy, hogyan kerülhetett erre sor? A révész részét? Aha. Részint, már egyetemista koromban voltak ilyen akcióim, amik arra utaltak, hogy, hogy érdeklődöm a jog és a társadalom iránt, és mondjuk a saját egyetememmel való jogi konfliktusba testesedett ki, amikor 87-ben volt egy jogvitámas jogi karral, ami akkoriban azért nem tűnt egy teljesen kockázatmentes vállalkozásnak. Tehát eh, joghallgatóként eh, számon kértem, hogy miért nem tartják be azt a jogot, amit nekünk tanítanak. Ez akkor a földesítemás volt a Dékán, és, és akkor az nem volt egy teljesen eh, veszélytelen akció. mi volt a történet? Respektálták. Mit alatt. nem tartottak be? Hát talán az volt, hogy én estén kezdtem el az egyetemet, és eh, olyan tapasztalatokat szereztem, ami arra indított, hogy próbáljak átmenni a nappali tagozatra. Ennek volt egy bizonyos feltételrendszer, ezt én teljesítettem, hogy visszamenőlegesen megváltoztattak, és én ezt úgy, rossz nem vettem, és akkor ebből lett egy konfliktus. A végén egy fél éve később sikerült átmennem a, a nappali Egyetemre, vagy Napoli Tagozatokra. Ez egy törést adott az embernek, hogy van egy jogi egyetem, hogy tanít valamit, amire egy idős saját egy mennyire konfliktúzus pasos, illetőleg maga az igazságkeresés már, mint a jogon belül, csak hogy félreértés ne ez mennyire jellemző önt? Szerintem alapvetően jellemző. De mennyire konfliktózus? Hát olyan kérdésekben, ami úgy gondolom, hogy mind az igazság, mind a jog szempontjából. Hogy is mondjam, nekem fontos, akkor bárki vele vállal a Tehát önt milyen mértékben, vagy egyáltalán nem jellemzi a lépcsőház effekt? Micsoda, bocsánat, a e lépcsőház effekt. Az mit jelent a lépcsőház hát A lépcsőház effekt, amikor az ember utólag jön rá valamire, amikor azt már nem teheti szóvá. Előfordul ilyen, hogy később reagálok, tehát vagy nem reagálok, én később teszem be, de igyekszem reagálni. És igyekszem vállalni a, a konfliktus is, hogyha nincs Visszatérve más. a 95-re, én arra ugye jól emlékszem, hogy azért a felső vezetésben már akkoriban azért bekövetkeznek változások, ami az APV vagy az ab illeti. Persze, persze. Illetve volt még egy olyan, hogy az akkori ellenzék, aki 95-ben bejötte a szocialista párt, és így ilyet egyfajta elszámoltatában a prioritációs visszaélésekkel, arról nem lett semmi. Úgyhogy de Jó Emléki hordul, azt találta ki, hogy hát akkor viszont mi túl sokat keresünk. Tehát a ÁV-ben magasabbak voltak a fizetések, mint az ámis a többi részében, és akkor ezt ugye ezt a köznépfelé felé hát, kommunikálni, amiből lettek az konfliktusok, és akkor volt az első ötletem, hogy kéne egy szakszalezetet csinálni a saját védelmünkre, ami nem jött össze pár ember miatt, és mondjuk ezt a szakszajzetet, amit később aztán 2009-ben még az MNV-ben azért meg tudtam csinálni, azt a korábbi német vagyunk kezelő szervezetet a Trajhannak az elnökéről akartam elnevezni, akit lelőttek a terroristák, 91-ben jól emlékszem, valami Ami egy ilyen fricska lett szól, amely a hívták azt a terrorista a szervezetet, aki lelőtte a Trajhannak a német Trajhannak a, a vezetőjét. És akkor ezzel lett a felé az én szerény és fricskám, akit egyébként tiszteltem. Tehát a mostani mezőnyöz képest nem ezt összehasonlítani, de ezért nem esett jó, hogy én az államot szolgálom, és akkor nem tálnak más fogót, dolgot rajtunk, mint az, hogy magas a fizetésünk, ami relatíve nem mihez képest. De ez már akkor is egy jel volt arra, hogy az állam, amelyeket hajlamos támogatni, se Tehát ez volt 95. És nem, akkor... Ez nem feltétlenül azt jelenti, ez azt jelenti, hogy az állam ott bátor, ahol éppen bátor akar lenni, és ott meg gyáva, ahol éppen úgy gondolja, hogy ez neki Igen, de amikor a saját emberét löki adakolnak, az. az Mól beszélt, azt nem mindig veszi észre az állam, az állam gyakran vak. Nem tudom, hogy ez máshol hogy van, amit én látok, az gyakran vak, vagy legalábbis szintévesztő. Igen, ez így van, így van, csak hát most már drasztikusabban változ, ez egy másik történet. Tehát visszatérve a különfeségek elére közepére, az egy ilyen. Boldog békéberi állapot volt, hiszen Magyarországnak egy nagyon komoly respektje volt, tehát mikor még kimentük a határokon túlra, akkor mi voltunk a nyugat, meg mi voltunk a irigyelt ország. Következő lépcső. Nem. Igen, következő lépcső APVRT, és akkor utána, nem sikerült tovább lépnem, átmentem a fővárosi vagyonkezelőhöz. Miért nem sikerült tovább lépni -e? Tessék? Miért nem sikerült tovább lépnie nem tudom, ott volt némi esély rá, hogy előrébb tudok lépni, a hivatalban ez nem sikerült, és akkor ilyenkor illik, szerintem eljönni egy helyről, és a fővárosi vagyonkezelőhöz mentem át. Hanyat írunk? Ami... Tessék? Hányat írunk? 97-et. Itt most akkor tartunk egy szünetet, és Jó? fölírom, hogy fővárosi vagyonkezelő, és csütörtökön, fél tíz. Megtalálom Nagyon szépen köszönöm. Viszont Haló Mosra, Császi Zsolt második rész. It's a valuable thing, watch it fly by as the pendulum swings, watch it count. part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised that it got so, things aren't the way they were before, you wouldn't even recognize me anymore, not that you knew me back then, but it all comes back to me. end, the N -N. I kept everything inside